إِلَٰهُ <سؤال> مَغَر يَوْحْدَايِ مَيْن يَمْسَسْكَ أَوْ كَلَّا أُرْسِيتَ تَ بِخَيْرٍ خَيْر لَكَ غِنَا صِحَة قُشَالِي پوم أنا کل شيں قدير نِطَار شَيْبَانِ كَامِل قُدْرَت لُن گِدِ مَهُوَ الْقَاهِر أُذَ عَن لَا پَاق چَکَم دِي غَالِب دِي پوي گِ بَخپل بنديگانو ثَوْقَا عِبَادِ پوي گِ دَ پَاس دَ بنديگانو دِي مَنْ حَيْسُ الْعِلْم وَالْقُدْرَت پوي گِ مارو پیګې پیغمبرلৈ سلام ته وي چې موږ ستا د يهودو ذنشارونو د پوسکو پیګې اړینته پوسکو نا ویلته وی چې زموږ په کتابونو کې د دمو متعلق سن ذکر علی په کتابونو کې د دمو د زروغ نه خبره چې موږ پیګې چې ستا متعلق زموږ په کتابونو کې ویني الله يبرئ ذي جنكاي غويخه قلت ويا شي اي شي اكبر كم له شي غته شهاده نجحت شهادتها فېګه نو جواب دادی شو قل لله قل اي چ الله شهيدن چې شا خدا پاک ګوا دی وې ني و بينکم تاسې ممنه ز ا د خدای شهادت سمانه ده اعطاء المعجزات و وحي لي ا د معجزات کلميه موجهذات نو و وحي او پاو ترق او پازریه اد غلی د ما ته دا اعظم د معجزاتم دا لیک نه دی پېگی اپتاب احمد دلیل اپتاب دا سند دی چې اپتاب دلیل اپتاب لئنلکم به چې زتا شو يرم پدیسره او ومم بلغ ومم بلغه چې لیکنه دا پچا اطبتی دا پکم اطبتی لَا وَمَنْ فَقُمْ عَتَبْتِلِ عُنْزِرَكُمْ وَعُنْزِرَ مَنْ بَلَغْ او یا روم تاسو اغسو چاہتا قرآن یزویم رسیگی سعید ابن جبیر مبارک فرمائی لدی چه من بلغ فیکی رسول اللہ فرمائی لدی او سعید ابن جبیر ویو چه رسول اللہ فرمائی لدی چه من بلغ فرقرآن فیکی کانا چاہتا چه قرآن یزویم ارسیدو پکا ان نہ ہو ر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام لیتا ہے او اول تحریش راغلی تھی چر رسول اللہ فرمائے پہپلا من بلغ القران پکا انی شافتو او مخاطبتو یہی چا تہ قران یے مرسیتو ندا سیدیلہ کما چو خبر وکڑی او مخاطبہ میں ہو سر وکڑا اسدا کن دیش رام کون تک کہ من دداخین ہوئی وَمَنْ بَلَغَ دَامَنَ عَلَيْهِ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَيْتَاسُ گويي ور کوي ددي خبري تاسو گويي ور کوي چَأَنَّمَ الله چزردا الله تعالی نه الہتن اخرى تاسو ور کوي اقل اشهد بذالک قل اِنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَاحِدٌ پيګي لا شريك له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال و اِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ پيګي اغه سن چې تاسو شريك کوي در خدا ان الله پویش الذین اتیناهم الکتاب چې موږ ته کتاب ورکړی دی چې تورات انجیل دی چې يهود او نصاری دی یعارفونه وی پیجنی پوی کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم پی کې کنا داغن نو اتو دغه سیپت پیجنی کما یعارفونه ابنا او هم شورتو نو شکرنه د خپل ابناو معلومه شو چې مخالفت ته يهودو دا دعینات د جهان دوجنه دی کړه د عینات دوجنه دی نناد نلی الذين خسروه انفسهم انفسهم پېکې کنا هغه کسان چې تاوان کې د روحولي خپل نفسونه چ خپل استعدادي پېتري ختم, ختم کړې دي لا په کوم لایک مينون او وي مان روي شي وي نو په دقه کې کې بیا په خلی باندې مساوي عدل ته په لوی باندې کټمان وکوي مې کا په دې چې ته وې چې د قیامت دی را لوی کله پټه ولو کله کاره کول په شینازه کوي الله پکه خبره کوي دی دغه ډېر خبره دا ته فکر کوي انظر تعجبان چوګره حضرت تعجبو کا چې کیفه کذب جستره دې دروغ یو تړل او دروغی بی علا انفسیم پخفل زوانی نو باندی دروغی بو تللو زکچه شرکی کلی دی او والله رب بنا ما کننا مشرکی او شرکی خوکلی دی نسنگی دروغ پزانو بی د طالبانو ته چا نحایت بیدار شای پدی دیکا صخ بیداریو که یو که زبری رعزویم اگنا دا دې دنیا کې د ظالم دروغ وی د کافر دروغ وی په قیامت کې هم د دروغو نه خلاص نشو تاسو معلومه شوایږي غزمت شان د ګنا ده کیږي چې په قیامت کې د زالم خلاص نه دي دې کې د دې ټی اشاره تی تعظیم د کیږي که کزه په کوپر په شپم نمبر ګنا دا چې اوسړي پیاخته شونه دنیا خلاص کې چې قیامت کېم دروغ جن دي خلاصي کتنا الله محفوظنا توبه دروغ څومره ویه وبل عنهم او دروغ کلام مسلده چې دا شړې دروغ جن کې ناغه به خوب رښتیا نه دا خوب نه بالکل محروم دي وبل عنهم ما کوي فترو او غائب بشیدوینه ما اره خدایان غیر زیعقل عقل, دنو اللہ غیر زی عقل دنو. و الله ته پز غیر زیعقل تعبیر کړی دین قانون 14 یقطرون چې هغه د دروغونه تدویز کړیو چې دا شرکاء یقطرون درته دا څه معنی او چې د دروغونه تدویز کړیو چې دا شرکاء د خدای دی اغته نروشي لیکن بل ته وی الله چې خدایان دته نروشي او صورت شو و سوابات راغلی دی احشر الذين ظلموا وازواجهم ویګی هغه ځکه راغلی دی چې دویم حشرو کې ودې داغه بوتان او نغمت حاضر دي عبدالغایب لپذران یې پرواهی نکرو ویګی جار الله ویو تفشیر کشاف کې چې ود ول لدامانه چ غایب بشی عنهم د دین نام خدایان چې دوی د دروغونو تجویز کړیو یعنی کارامت بنشي اگر که حاضر بی لیکن سکولی نشی اگر که ده بی خدایان حاضر بی لیکن کارامت ندی بی تصنب نشی برکون دا خود مکذب علی القرآن او تقذیب کو ننده د پیغمبر اللہ پا کوئی ومن حو او بانز ده ده احل ما کونازک سورت مکیری من اغسوکتی یستمی ملیک چه غوگی کدی ایلی کا ایلا کستا قرد تغوگی کدیو چه تک کل اقرد وی یا اسی قرد وی نو دی تغوگی دی را دی لیکن دا غوکی خوض اللہ پار دا تلف هدایت تی کدی استحزاد استحزادن اللہ پاکوی و جعن نامنگا گرزولی دی علا قلوبهم پزلون دی بانیا کننا تن پر دی جمع دا کنان دا پردی ایقهوهو د پوی دا قرآن والی ان مزدری دیگر ان پاقاحت القرآن دا پوی دا قرآن ممد دوی پا زنونو پردی گردولی دی قپی گر کوجی حال زنونو شنو زلبی سنگ سمجھو کی وفی آذانهم وقراء او مونږ غرزولې دی په وګونو د دې کې کوموالې دا اوریدو د قران یو دي. دقیقہ او طالبان زغار دي ناوی راتوې چې عمرې شطر جمعه کولې چې په اذان هم وقرا او په وګونو د دې کې کوموالې کوموالې ته نه ده په دې ترجمه باندې د دا چې کړه ته طالبان طالبانو راتبې د اسلامي کې وي وپی اذانهم با فرا او د دې په وګونو کې کوم والدين او د دې مخاسر په نسب باندې وپی اذانې مقدم شو او وقرن مبتدا موخر شو مبتدا خود مرقواتونه ده حدیثه کې وقرن منسوب دی نبيه وقرون پکارو اوس په پی پیفي دي معلومه شو چې وپی اذانهم د په قلوب باندې عادتته الوقراء فقنتاه اتد احمد شود دینو ترجمه داد چمنګ ګرځولې د ولې داس نه چپکه پروت نه منګرولې د دې په کوګونو کې وقراء کووالې مشه خلله ترجمه کړی ښه ته وقراء ولی منسوب دي دا کوم منسوب په دغه بنا نو دای حال د زلونو شوه د کوګونو شو او را شحال دستور کوته وګوره و این ير او کتاب قران یزیم ما ده کلک نظر واچو کنه دا مربوط کتاب ته چی چی پسړه په حیرت کې واقعې کړي ده حال لستورغو وره و این ير او كل آیه او کچرته دی پیغمبر علی السلام حرم اوجزه ممکن لوق لا یؤمن به هذه ایمان دی پتہ کوم اوجزه ایمان ته ار اگر که امر موجودو بی دک شو جی نو دا معنا دی لیکن فکر کا وک دی دا باندې هغه سوال بیا راغی خا دی پټی غون دی وک چا الله وی ما د دې په ژوندو پر دې ګردوری دی دی په هوګونو کې مې کونګواله چولی دی د بیس ترګی ملن دی نو الله ته باندې سو کم شې باندې چې د خدای وحدانیت و غیر معلوماتي یا ټوله الله ولا فز مغوې پروا ما کوي تبلک صبر وکي سوره حان م م سجدیه خود د کافرو قول واور غافرو بخپله خبره کړی دا څنګه وقالو قلوبنا توایخه چې په ګډوګه نشو مقالو قلوبنا فی اكنته مما تدونا یلی وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنَّنَا عَامِلُونَ صاحب قران یې ویلاند خلق او تطور کې دا پردی سړي وقالو قلوبنا ذيكا مشرکانو بېچو قلوبنا ظلمنه زمنګ چدي دا سورت حم ميم سجده بیا نجي سره لریشته می شي پاري قلو غنا فی اقنته ړون زمون په پرده کیدی م ماته دون اله د اغه توحید نه چتوت مون بل او فی اذاننا وقرون زمون په غلوګونو کی د دینه قونواله دی د قدم ابتدا قبل او من بیننا وبنک حجاب زمون غستا په ما بین کی پردی د خلاف تی نفعل علی دینی ک انا عاملون على ديننا الشركي نه پخپل دین توحیدی عمل کاوه هم پخپل دین شرکی به عمل کا دکړی با اوس دا خبره پتا پات شو چې دلته کې الله نسب ځان تا وکړه اته مشرکانو پخپله کړی شو زکه دا تو ویلو تره تُد مسبب په سبب باندې د یو خدای پیل دی دا بل څوک نشي کولی نږد ک الله نسبت کړی دی تره تُد مسبباتو په اسباب د یو خدا پیل دی دا بل اسوک غمبر د خدای باندې نشي کولی په پیفي نږد ک نشي پت ځانته کړی دی د قسدان په قران شریف په یوې کمرګریا سم په ځان جوړ په کا دا ول اخوادې خواګر دی اسن په ځان نه دا مطلب دي خیر حتا اذا جاءو کا تر دې پوری چ بيتا تلاش يو جادلون کا نو تاسره چ کم دې جگړه کوي ا جگړه سکه يقولون دا جگړه را دا استین اپته بيان د ما قبل دې ولحاظ اترکل عادت دې کا يقولوا الذين كفروا جكرم دغه چ وای یو کسان چې کاف دین هاذا ندید قران إلا اساطير الاولين مگر بیسندہ کیسه د پخانو خلقو دي بیسند خبره د پخانو خلکو دي او د پخانو رینا نقل کړي دي او دي وې چې ماته وښه راغله الله رب الجلال فرمای چې او دا اهل مکه چې دي ينحونه خپ فکر کاه خدیجه کې زمير یې ينحونه کې دیه پیږي کنه ین هو مفقول په تروباسما او ان هو کې زمیت اتباع رسول الله تعالی جي دي پیږي دی خلک منی کوي عن هو د اتباع رسول الله څه څو نو دی منی او ين اونه ان او دی په فلم لري کې عن هو د اتباع الله پایې بیت ماتو کړ شنتی جوړه شنتی جددې جوړه مطلب دا وهم ينحون عن فوق ادلال ته اشاره ادلالتا ویان اون عنہو کی دولالتا ایشارج یو ادلال دے او بل دولال دے یو ادلال دے او بل دولال دے دقشری جی او دولال خلق منی کی دے اتباد رسولنان ادلال فو بل گمرا کی ویان اون عنہو پخبلتن اللوی کی گی نو دولال دے عادش او و این یه لیکو وین هلاکی مغفل زاننا او ما یشورون او دی پوی گینا ولی بسویرته ختم شوی دی بسویرته زاهی شوی دی او یوبل خبرو لک جار الله ابو حیان یوبل تکم ویلی چا و هم ده ل مکه دی دا پهلوان دا پیغمبر علیہ السلام نکابو طالب شو د دنو مرګري ينحون خلق منی کوي عنه د zarar رسانای رسول الله بل سو بو zarar رسي ویدو کنه و تا څوم چې تکمي پوری جن دیبا تاسو څوم zarar نشي رسولي لیکن ما یان اون عنه ا په خپل لری کیږي د دنه ایمان په نه نو بلی د زره نن منی کوي خلېکن په خپلې ایمان تم ته تیار نه دي خو هي نو شخا شويه ته بيګي ا دونه کوا اولی ترجمه سره مزداق د آیات عام شو په دوه مې ترجمه سره خاص شو لیکن وې بلنته منی کوي کنه په خپلمته لذي کېږي ایمان پینرودي نه هلا کوي مگر خپل ځان لو دي نه پويږي اولو تر مطول او مختصر کی ویل دی چې جواب دلو محذوف دی ولو ترا اکت چلتو بینی اے مخاطبا بیا ترا وی دا دکم خطاب دی ختابی دی عام دی ده په مطول کی وی دی او په مختصر کی چې په کې خطاب عام دی هر اغ انسان چې قابل رؤیت نه اغ سره په ترا کې خطاب دی, دی چې قابل رؤیت دی, دی ولو ترا وکته چاو مخ ناغه درسلام دی ولو ترا حضرت کته چتوبيني اذ اغ وقتو وقيفو چدي پیش کړشي او ورېزو چدي پيش کړشي عل النار پر اور مرز جواب د الله کو نیو عظيمه واقعو وي نه هی متول کدا شوې دي ماته فکر کوو جام متول ده تو ولو تناجبك ضوا للناري لرأيت أمرا عظيما بغه معنا وکبلو دا متول مساله بیروره چدل ته ما جاری نکوه نو بیا خود متول سمت مطلب روم متول په خپل ځواب نشته دیږي نو امر نه فقالوا دی بووی چيا لیتنا اي کم بختي زمونږه دا وختي حاضر شد اي افسوز زمونږه نردو چمنگ دنیا تبیرتوا پشو او لانو کذب بی آیات ربنا مرگریه دا لانو کذب وولی منصوب دا جواب دا تمنی دی او وو پاکی زائد دی وو پاکی سری یا لیتا لانو ردو کذبا بآيات ربنا پایانات ند پروردیګار موږ تنظیم نه کوو و نه کونه من المؤمنین ومن بدل المؤمنان خیر ورا دا درخاص و لیکي چې منګه دنیا ته شو ځکه چې دی کافر او تم پته دا چې دا قیامتو او دا خیرت دار العمل نه دی العمل دنیا ده دن نه دنیا ته واپس کړ لاکم دا د دې رحم درخاص دی لیکن منزور بالکل نه دی ایوصود الخاصه بکړی دتا یو درخاص نن راي دا درخواست نه پوره کی ده په دې برابر دي ښا بلکې الله وی بل بدال لهم بلکې ظاهر بشد وی تا ما اغشرک کانو جود وی یوخونج دی من قبل چ والله ربنا ما كنا مشکین کلا بل بدلهم اذا شهدت عليهم جوارهم هر کلی چاندامونه پیګوویو کې نا قبور تخکارش خدای زما خبره مرګ یې باور دی تعالی دا د صدا لکا دا شرطیا واقعیا د کفریه دا فرضیه دا ولوردو محال ک دې واپس کړي شی ال نو درو جن دی لعاد عنه لعاد نو دیبت پھر برت عودکی واپس کړي لما اغه شرطا Ubu ن fu an hojudith مندي A inna ho vii la kaom q